«Ми боїмося, що накипело помре. Йому потрібна медична допомога, намагався я говорити якомога спокійніше, але відчував, що ось-ось зірвуся на крик. Саме цього я найбільше боявся. Час від часу це зі мною траплялося, і після такого зриву я довго дорікав собі за невихованість». «Ну що ж, взагалі кажучи, взагалі кажучи, людина смертна», – міряючи мене вбивчим поглядом, мовив Федоров. Це було сказано тоном, у якому відчувався неприхований глум і навіть насолода, тим, що ось, бач, життя і смерть ваша, мовляв, у моїх руках. І тут я не витримав, зірвався. «Он як!» – погрозливо вигукнув я, вже не тамуючи крику. «Ми вимагаємо, чуєте? Вимагаємо негайно привести спірмі до досвідченого уролога, інакше...» «Що інакше?» – визірився Федоров. «Звідки ти такий взявся? Багато на себе береш. Тут не таким, як ти обламували роги. І потім, хто це ми? На що ви натякаєте?» Мені було гірко від того, що я знову не стримався. Як я заздрив людям, що в момент гніву вміли притишувати голос. І я колись убів. Та розгубив це вміння. Бачу, ледве не крикнув йому в обличчя клятий «молоточник». «На той час я вже знав, що Федоров дослужився до підполковника від сержанта, який у сталінських таборах кожного трупа, котрого вивозили на цвинтар, мусив ударити молотком по черепу. Це робилося для того, щоб не забагнулося живому прикинутися мертвим, аби опинитися поза зоною. Мабуть, траплялися випадки, коли обслуга допомагала декому вислизнути із зони, прикинувшись трупом. Мені доводилося чути про таке. «Хто це ми?» – повторив своє запитання Федоров. Я мав право ставити під удар себе самого, але не інших, і через те не відповів на його запитання. У мене вистачило волі своєчасно погамувати гнів. Уже з позиції сьогодення повідомлю. Це на совісті Федорова, життя Стуса, Тихого, Литвина та багатьох інших. Це саме він перетворив Кучинський табір, число 36, на табір смерті. Запеклий молоточник сталінських концтаборів, садист, за покликанням самого сатани Тож днями з Алтунянам закликали політв'язнів до безстрокового страйку Аж допоки адміністрація табору не привезе з тюрьмі уролога для Віктора Нікіпєлова До політв'язнів приєдналися ті, хто був засуджений за спробу перейти кордон Захопити літак та колишні гібісти, що стали шпигунами і здебільшого американськими у їхніх діях під були політичні розходження з радянським урядом, отже ми їх не відстороняли від участі в наших акціях. Усього набралося 16 дзеків, які наступного дня не вийшли на свої робочі місця. Завод зупинився. Це були саме ті люди, які працювали на основних верстатах. Замінити їх було ніким. То були часи, коли ніхто не наважувався страйкувати навіть у великій зоні, тобто поза межами концтаборів, а страйк у концтаборі? Це була надзвичайна подія, ЧП, про яку належало доповідати Москві. Москва такого не прощала не лише ЗЕКам, але й начальству. Тепер уже не Федоров мав вирішувати наші долі, а сам Андропов. Кілька днів нас ніхто не чіпав. Ми чаювали, насолоджувалися відпочинком і чекали розправи. Що вона гряде, ніхто не сумнівався. Лише на десятий день Никипєлова забрали до лікарні, де був уролог, здається, навіть до Пермської, і ми одразу ж закінчили страйк. Але закінчили вже в ШІЗО. Кучинські тортури В Кучино ШІЗО для мене став, можна сказати, рідною домівкою. Вже не пригадую, коли сидів із Мариновичем, коли з Алтуняном чи Никіпеловим. Але випало побувати там з усіма в різних комбінаціях що з Мариновичем я опинився там у зимку, пригадую по тому, як довелося надівати штани. Ібо через голову. Не смійся, дорогий читальнику, бо ця історія не вельми смішна, як і все, що відбувалося з нами в цьому пекельному закутку, аби пояснити, що до чого побіжно змалюю меблювання СІЗО та наш карцерний побут. Приміщення площею 8 квадратних метрів, скупо освітлене невеликим віконцем, у якому скло нагадує зимове заяче хутро. Так його замурувало морозом. Світло через нього ледве пробивається. Якби не допомагала сороковатна лампа, вкрита темним від плафоном, було б зовсім темно. А Проте й так не світло. Я, наприклад, своїм єдиним оком газету читати не міг. А газети сюди приносили безборонно, а якщо казати правду, то й виписували головним чином задля ШИЗО.